Tudor Arghezi partea a patra. Nu mai eram un străin în casa lui Arghezi și începusem să mă obișnuiesc cu felul său de a fi. Era peste putință să te afli în fața acelui om fără să te pierzi pe jumătate, fără să ai complexe, fără să te simți copleșit, neputincios. Examenul cel mai dificil era ca, în vorba lui de toată ziua, să-i surprinzi acea limită, foarte subțire, dintre gravitate și ironie. Poetul călărea pe această limită cu atâta finețe, încât era greu să ghicești când îi stă intenția într-o parte și când în alta, când vorbește cu tine serios și când te ia subtil peste picior. Mai târziu mi s-a întâmplat să-i urmăresc pe alții în acest noviciat la pragul conversației argheziene și să-i văd, nu fără să mă amuz, paralizați în mreaja confuziei, adoptând un surâs de circumstanță. Între scrisul lui arghezii și rostirea lui prin viu Grai, nu era aproape nici o deosebire. Poetul vorbea rar, gutural, spontan și colorat, cu asocieri verbale de o imitoare prospețime. Când îi venea bine, nu evita nici calamburul. Apoi, de, tu ești o comoară, conchidea Paraschiva la sfârșitul mesei. O comorișcă, se umilea el agresiv, iar Paraschiva râdea sănătos căci ea știa mai bine cine e moara. Arghezi nu era un cozăr, era un scriitor și anume un scriitor gata făcut, după expresia unui poet din generația mea. Se părea că penița lui participă foarte puțin la efortul creației și că, dacă poetului i-ar fi lipsit ochii sau mâinile, aceeași operă s-ar fi putut naște prin stenografiere sau înregistrare sonoră. Aparențele însă își au viclenia lor și a trebuit să-mi dau seama în timp că scriitorul muncea din greu. Cred însă că munca lui consta mai puțin în a căuta și a găsi un cuvânt sau o expresie cât în a alege din cele ce îi se îngrămădeau sub condei. De la el am învățat că e mult mai greu și mai dureros să iei la goană ceea ce îți vine de agata, decât să accepti ceea ce ți se lasă așteptat. Deseori, metafora e un musafir pe cât de nepoftit, pe atât de atrăgător. În acest caz, trufa literară trebuie să ignore manierele elegante și primul lucru la care trebuie să renunți este politeția față de tine însuți. Mi-a plăcut la Ariezii discreția muncii lui literare. Am intrat în casa lui de nenumărate ori, am avut acces în chilia de jos, care îi servea drept atelier și odaie de dormit, o cămăruță cu o masă simplă, un pat de fier cu velință oltenească, o sobă de tuci cu burlan, o etajeră cu cărți și mape, un aparat de radio, o gravură semnată de Mițura, o icoană veche a Sfântului Nicolae, îmbrățișată de un șirac de mătănii vegetale, din cele ce se cheamă Lacrimile Maicii Domnului. Grădina îi intra pe fereastră printr-o creangă spânzurată de cer, Niciodată n-am surprins ca la atâția alți scriitori manuscrise uitate pe masă. Niciodată nu l-am văzut încurcat între două sau mai multe variante ale unei poezii. Îi venisem odată campe neașteptate, adus de unele nădufuri lăundrice, care își cerea un duhovnic. Poetul m-a lăsat câteva minute singur în odaie ca să aducă niște cafele, de cafele turcești. Îmi plăcea să-l urmăresc cum vine cu tava în brațe, încet, atent, țeapăn, cu ochii grijulii pe mișcarea ceștilor, atunci când acest ritual nu era oficia de paraschiva. Așteptându-l, am văzut un colț de hârtie ieșit ușor de sub mapa cu sugativă. De obicei, masa descris nu avea nimic pe ea, în afară de câteva creioane, o biblie și un pascal. Nu am rezistat ispitei de a fi indiscret și am ridicat marginea cartonului. Dedesubt era un poem, evident în lucru, neisprăvit. După toate semnele, poetul ascunsese hârtia înainte de a fi venit la poartă să-mi deschidă. Vorbea foarte rar și foarte puțin de experiența lui scritoricească intimă. Provocat, ocolea subiectul. Îi era parcă rușine, ca unui copil constrâns să spună ce-a furat. Îi era silă să facă pe mentorul. Nu mi-a îngăduit niciodată să-i spun maestre, ci simplu domnule Arghezi. Îndemnul lui deschis și repetat era să scrii o pagină pe zi, indiferent dacă ai de gând sau nu să o publici, să fie. Scrisul e un meșteșug, condeiul e o unealtă, maestria se capătă și se păstrează prin exercițiu. Scrisul însă este și o meserie din care insul trebuie să trăiască. Niciodată să nu începi să scrii pentru bani, dar odată ce ai scris, cere ca munca ta să ți se plătească și să ți se plătească bine. Eu de aceea am militat pentru organizarea scritorilor într-o breaslă a lor, ca să-și poată apăra solidar interesele față de editori și povestea despre necazurile și mizeriile și nervii de pe vremuri ai autorilor care nu izbuteau să controleze tirajele și nici să-și încaseze drepturile decât după lungi și descurajante amânări. Singurul, mi-a spus odată care își lua banii la timp era Sadoveanu. La câteva săptămâni după ce i-a un volum, intra în biroul lui Tonegin, directorul de la Cartea Românească, și spunea că are nevoie de parale. Acesta încerca să se eschiveze că nu sunt bani, că noua carte de-abia în curs de vânzare, că n-au venit de conturile de la librării. Nu-i nimic, aștept," zicea Sadoveanu. Și se instala confortabil într-un fotoliu și tăcea și iar tăcea și nu pleca până ce, într-un târziu și disperat, directorul îi punea în brațe pachetul de bannote. Dar așa ceva, vezi, numai Sadoveanu putea să facă. Ca orice meșteșug." Scrisul își are și el secretele lui. Mi-a șoptit odată că singurul căruia iar încredința tainele mai adânci ale condelului este fiul său, din care voia să facă încă de pe atunci un scriitor. Cum însă acesta întârzia, la un moment dat mi-am luat îndrăzneala. Domnule Argezi, n-ați vrea să mă adoptați? Mă sfiam să aduc cu mine manuscrise și să-i cer să-mi asculte versuri, dar nici el nu mă silea. Din când în când mă întreba ce mai lucrez și asta era tot. M-a adoptat mult mai târziu, peste câțiva ani, la o vreme când îmi recitam singur producțiile și eram cuprins de tot mai multă disperare. Mi se părea că toată truda mea e zadarnică și sufeream de imense goluri sufletești. Scriam versuri de la vârsta de 10 ani, iar acum, la 30, mă prăvăleam în prăpastie. De ce nu profiți de legătura ta cu Archezii și nu-l rogi să spună părerea?" M-a îndemnat un prieten din vecini, duhovnic al mâhnirilor mele. După multe ezitări, m-am dus la mărțișor cu vreo 15 poezii impecabil bătute la mașină și nu i le-am dat lui Archezii decât la sfârșitul vizitei după ce i-am îngăimat ceva despre dureroasele mele îndoieli. Îndoielile nu te vor părăsi." Nici la 80 de ani, m-a încurajat el. E tot ce îi se poate întâmpla mai bun unui scriitor. Firește, nu mi-am permis inițiativa unei noi vizite, ci am așteptat. O săptămână, și două, și trei. În dimineața zilei de 5 martie 1950, aceasta e o dată care nu se uită, a sunat telefonul. Îți mulțumesc, părinte Anania. Mie să mulțumiți, de ce? m-am eu cu o străfulgerare de înțeles. Vin o spre seară la mine și am să-ți spun. Poetul mi-a povestit mai întâi cum, cu ani în urmă, când locuia într-o mansardă de pe bulevard de Elisabeta, avea un bun prieten al casei pe care îl iubea pentru frăgezinile lui sufletești. Într-o bună zi, prietenul i-a adus niște versuri, rugându-l să-i le citească și să-i spună, sincer, ce crede despre ele. După ce le-a citit, Poetul a intrat într-o dilemă severă. Dacă îl minte, își minte un prieten. Dacă îi va spune adevărul, riscă să piardă un prieten. În cele din urmă a optat pentru adevăr. Și din ziua aceea, prietenul nu i-a mai intrat în casă. De câteva săptămâni, stam cu manuscrisul Dumitale pe o poliță deasupra patului și nu îndrăzneam să-l cercetez. Dar azi noapte, înainte de a dormi, l-am deschis la întâmplare am citit o pagină și am șoptit. Îți mulțumesc, părinte Anania. Am stins lampa și m-am culcat liniștit. Atunci, în seara aceea, preț de vreo două ceasuri, am stat cu Arghezi, a plecat asupra unor file dactilografiate pe care el făcuse însemnări cu creionul. În vara aceluiași an începeam să scriu Miorița. Vă mulțumesc, domnule Arghezii! Eram fericit, poate nu de ceea ce învățasem, ci mai degrabă de neașteptatul privilegiu. Că poetului nu-i plăcea, în general, să vorbească despre poezie, o știusem de mult. Era în vara lui 1942, la scurtă vreme după ce-l cunoscusem. Într-o după amiază l-am găsit în grădină, la masa de sub vișini, cu doi domni, cărora m-a prezentat afabil, unul se chema Grigore Melidonianu, era director la Ministerul de Finanțe, scria versuri și solicita lui Arghezii o prefață pentru volumul său de debut. Am înțeles că, la rândui, Arghezii era interesat de nu știu ce reduceri sau scutiri de impozit. Celălalt era domnul Westfried, despre care gazda mi-a șoptit că făcuse frumoase traduceri din Baudelaire. În cadrul conversației, domnul Meridoneanu îl tot stârnea pe arghezii să vorbească despre poezie și, dacă se poate, să-i dea și o definiție. Poetul schimba vorba, ferindu-se. Musafirul devenea din ce în ce mai insistent. Până la urmă, nu s-a descurajat. Și tot nu mi-ați spus, maestre, ce este poezia? Arghezii s-a răsucit în scaunul de nuiele. Mițu! Mițule, adum-te rog pe Paul Verland! Mițu s-a ivit prin țară dintre vițe și a adus din casă o carte legată în piele. Poetul a deschis-o tacticos, ținând între degete butucul de chihlimbar din care fumega o țigară, și s-a oprit la o pagină. M-a întrebat, dragă domnule Meridoleanu, ce este poezia. Iată-l ce este. Nuans, rien că la nuans. Și restituind cartea, îți mulțumesc, Mițule. Aceasta însă nu l-a împiedicat pe domnul Meridoneanu să citească o seamă de poezii din manuscrisul pe care și-l voia și care a fost prefațat de arghezii. Era liniște, un ibric mare alimenta din când în când ceștile de cafea. Ai ceva?" m-a întrebat gazda. Nu aveau nimic la mine. Nu fusese pregătit. Întâlnirea cu cei doi era absolut întâmplătoare." Păcat!" a exclamat Arghezi. Aș fi vrut să citești ceva. Mi-ar fi plăcut ca umbra acestui vișin să depostească o mică șezătoare literară. Astfel invitat, mi-am luat inima în dinți și am recitat câteva poezii dintr-o memorie foarte credincioasă scrisului îndelung gândit. Mai târziu mi-am dat seama că, cel puțin pentru strofele unea dintre ele, arghezii ar fi trebuit să mă dea afară, într-atât erau de trase pe calapodul psalmilor. Lasă noaptea asta visul să rodească, dă-mi îmbrățișarea morții de leșie, clipa cât vecia prejur să crească și să mă cu sticlirea vie. Omenește-mi rostul pasării ce-și scaldă oul seminției în fierbinți visări. Nu-i așa că vraja ați mi s-ar da mai caldă dacă nu te-ar suge golul dintre zări? Meșterul părea încântat, surădea pe sub și trăgea cu poftă din trabucul auriu, gros cât degetul mare cu duda boantă. V-am spus eu? Li s-a adresat celor doi. Cred că ați observat noutatea morții de leșie. Îndrăzneala îmi place tocmai pentru că ea vine de la un autor neinhibat de uniforma pe care o poartă. Sper, s-a îndreptat el către mine, după ce m-a pus să repet strofele, că în facerea omenește nu ai pus virgulă după O. Nu, nu e virgulă, m-am grăbit eu, fericit că meșterului nu-i scăpase intenția ambiguității. Mi-aș permite însă, adăugat el, să te fac atent că vorba suge îți compromite strofa. Dacă ai cum să-l pui, preferă verbul sorbi. Ar fi cu totul altceva. Ah, s A, s-a corectat el, ferindu-se de ipostaza mentorului. Vreau să spun că, dacă ar fi poezia mea, așa aș face eu. La un semn, domnul Westfrid a priceput că i-ar fi venit rândul să citească și el ceva. Nu am nimic la mine, s-a scuzat el cu vădită sinceritate și nici nu am memoria părintelui Anania. Am să citesc marți la cenaclu, a adăugat el cu ochii la Meridoneanu. Cenaclul lui Grigore Melidoneanu era o noutate pe care Arghezi a primit-o cu plăcere. Proprietar al unei case spațioase, directorul de bancă se hotărâse să-și pună salonul la dispoziția unor scritori care ar vrea să-l frecventeze săptămânal. Marți ar fi urmat să fie prima ședință, iar viitorul anfitrion s-a grăbit să mă poftească. Ezitam, pe jumătate onorat, pe jumătate timid. Nu aveam experiența unui cenaclu literar propriu-zis. În ultimii ani de internat, făcusem parte dintr-o mică societate cultural-artistic-științifică, din ale cărei dezbateri nu rețin alte beneficii în afară de acela că mi-a deschis ochii asupra lui Dostoevski. Suspectă de emancipare, gruparea a fost repede interzisă de către directorul școlii, pentru ca nici cel care i-a urmat să nu o încurajeze. E foarte probabil că tocmai aceste amărăciuni ale unei adolescențe rănite m-au hotărât ca împreună cu alți câțiva tineri de vârsta mea, Constantin Bărbulescu, adică Costin Mita, Radu Ștefan, Ștefan Zlătaru, Zaharia Ducu, Constantin Ianculescu, Radu Pătrășcanu, să învințez o revistă literară adevărată, nu școlărească, tipărită în regulă și vândută la chioșcuri, al cărei nume nu putea fi altul decât Dacia și căreia nu i-am putut fi director numai pentru că, în ianuarie 1941, când am dus să o înscriu la tribunal, eu nu împlinisem încă vârsta legală, pe atunci, a majoratului. Am alergat la studentul I. Bâlănescu Begu, trecut oricum de 20 de ani, care a acceptat bucuros să-și pună numele în fruntea publicației. Revista însă a apărut cu o întârziere de aproape trei luni, din pricină că între timp Dan Bota și Emil Giurgiuca se înscriseseră și ei cu o revistă intitulată Tot Dacia, titlu la care, în ciuda insistențelor noastre pieptoase, n-au voit cu niciun chip să renunțe. În cele din urmă, direcția presei a condiționat apariția revistei noastre de schimbarea titlului, chiar printr-o formulă de compromis. Să mai adăugăm ceva la el, numai să nu rămână cum este. Împreună cu Aurel Cosmoiu, care ni se alăturase cu entuziasm, am încercat, prin bândune agitați pe calea victoriei, nume între Dacia Felix, Dacia Superior, Dacia Nouă, Dacia Mirabilis, Dacia Subtilis. Până ce am intrat într-o tutungerie, am cerut o coală ministerială cu timbru și am botezat-o pe loc, Darcia Rediviva. Ideea a fost a lui Cosmoiu, el știind mai multă latină decât mine. Asupra lui Dan Bota m-am răzbunat în numărul 2 al revistei pe luna mai, vrându mă printr-o notiță impertinentă în cunoscuta polemică dintre el și Lucian Blaga. Când Bota, care era profesor, a aflat că preopinentul său încă nu părăsise băncile școlii, s-a înfuriat și a făgăduit prin cineva, nici mai mult, nici mai puțin, decât o mamă de bătaie, promisiune pe care însă nu a mai apucat să-și o țină victima potențială beneficiind în toamna aceluiași an de imunitatea și acului mănăstiresc. Pe durata primelor trei luni, redacția Dacia Rediviva a funcționat în pupitrul meu de elev în clasa A8 a 8 din internatul seminarului central. Sediul de pe copertă era fictiv. Un prieten al fratelui meu, de pe o stradă din preajma Gării de Est, acceptase ca în cutia lui de scrisor să vină și cărțile poștale cu comenzi pentru revistă ale chioșcarilor din provincie la kioscurile din București o căram noi cei câțiva cu brațul și cu spinarea. Firește, despre o posibilă leafă sau drepturi de autor nu-i trecea nimănui prin cap și nici nu putea fi vorba. De abia în iunie, când am absolvit școala, am închiriat o cameră mobilată pe Bulevardul Dacia și am considerat că publicația noastră era acolo un sediu adevărat. De abia în iunie, când am absolvit școala, am închiriat o cameră mobilată pe Bulevardul Dacia și am considerat că publicația noastră are acolo un sediu adevărat. O tipăream pe unde se putea, cu bani puțini, mai mult pe credit și pe veresie. Subvenții de la stat nu primeam, precum cele mai multe publicații ale vremii, pentru că a noastră se încăpățâna să nu închine măcar o coloană Războiului Sfânt sau Consiliului de Patronaj. Mă pregăteam pentru facultate, eram sărac și nu știam nicio meserie. Atunci, în iulie al acelui an, 1941, s-a întâmplat întâia mea întâlnire fatidică de la originalul Fatum cu numele lui Argezi. Mi-a căzut sub ochi un articol al său în care, amintindu-și de vremea petrecută, în tinerețe la Paris, povestea că studenții săraci se angajau pe durata primului semestru Kelner la restaurant și serveau pe colegilor bogați spre a-și asigura studiile pe cel de al doilea. Iată, mi-am zis o meserie pe care aș putea să o învăț ușor. În aceeași oră m-am înfățișat la jupinul Manole Șerbănescu, pe ai cărui copii îi meditasem cândva, proprietar al unui restaurant de clasa a doua pe strada Vasile Lascăr, Azgalați, și cu mare greutate l-am deprins mai întâi cu ideea de a angaja un nou chelner în persoana unui tânăr cu carte, care scria și la gazetă și oricum profesorul odraslelor lui. Acolo, în salonul și grădina localului la Aprodu, am lucrat aproape toată vara, de la șapte seara până la miezul nopții și în felul acesta, cu banii de pe șervet, am plătit datoriile restante ale revistei și am avansat finanțarea unui număr de 40 de pagini închinat lui Eminescu. Odată însă cu intrarea mea în incinta Antimului și mai ales după strămutarea mea la colovragi, legăturile mele cu Dacia Rediviva au fost din ce în ce mai subțiri. Direcția ei fusese preluată de Aurel Cosmoiu, apoi a trecut în seama lui Vasile Netea, care a dus-o și el până unde a putut. Între timp, m-am pomenit publicat în gândirea, în a cărei redacție, de pe strada Domnița Anastasia, mă duceam din când în când și de unde mă alegeam, nu numai cu altă poezie reținută pentru tipar, ci și cu sfaturile moralizatoare ale directorului, rostite profesoral, printre fumuri groase de havană. Dar ce ciudat! Tocmai această colaborare a mea de scurtă durată la revista lui Nichifor Crainic a generat întâia mea vizită la Arghezi. Paradoxurile vieții. Cei doi se detestau reciproc și țineau parcă din adins să-mi educe conștiința. În redacția gândirii auzeam, Tudor Arghezii, această insanitate a literaturii române. La rândul său, insanul din mărțișor și era mai plastic. Nichifor Crainic e un excrement uscat ca și hapurile cu care îl vinde pe Dumnezeu la tarabă. Și tot de paradox ține și faptul că, după câteva șovăiri, m-am îndepărtat de fermecătorul dascăl de, de teologie pe care aveam să nu-l mai văd niciodată și mi-am alipit sufletul de acela al heruvimului bolnav. Dar nici la Dacia Rediviva și nici la Gândirea nu exista un genaclu în care să fie citite producții literare ascultate, cântărite după anume criterii estetice sau de altă natură, admise, respinse sau numai amendate, instanță în care probabil îmi ziceam trebuie să te rostești nu numai ca scriitor, ci și în ipostază de critic. Eram cu totul străin de un asemenea mecanism pe care îl bănuia mai complicat decât s-ar fi putut să fie în realitate, iar aceasta mă făcea să iezit în fața invitației cu care tocmai mă onorase domnul Miridoneanu. Eu cred că ar fi bine să te duci, m-a îndemnat Argezii. Bănuiesc că la Cernaclu o să mai fie și alții. E bine să vă cunoașteți, să vă împrieteniți. Nu veți avea decât de câștigat și o să mă țineți pe mine la curent cu ce faceți." Am făgăduit." La sfârșitul vizitei, doamna Meridoneanu a venit cu automobilul și l-a luat pe soțul ei, având a merge amândoi într-o altă familie. Eu și domnul Vesfrid am luat tramvaiul. Stând amândoi alături pe bancheta de pai împletit, în timp ce părăseam Mahalaua Mandravela și străbăteam cartierul Văcărești, vorbeam despre una și despre alta, dar mie mi se învipsese în minte un semn de întrebare care nu mă părăsea. De ce o fi chemând pe domnul acesta Vesfrid? De fapt, numele lui așa sunase în urechea mea, Vețfrid, și așa l-am purtat în memorie timp de patru decenii, de-a lungul cărora nu l-am văzut niciodată scris până mai de unăzi, când opera de carisaj ortografic a magistrului Cioculescu a binevoit să-mi atrag atenția că, în realitate, pe Vețfrid îl chema Vestfried. Vețfrid, Siegfried, Gottfried? arghezii vorbise de el cu simpatie, cu multă simpatie. La rândul său, domnul Vesfrid era un om plăcut, foarte plăcut, îndatoritor, amabil, de o rară politețe. Surâdea frumos și discret, cu personalitate. Foarte atent, de câte ori observa că cineva vrea să-și aprindă o țigară, scotea prompt bricheta din buzunarul vestei, deși el nu fuma. Era obligat să-i mulțumești cu sinceritate și jenă că gestul său era departe de a fi al unui servil. Deferența lui impunea respect. Dar de ce, vezi, Frid? Am înțeles că aveți traducere din Bodler. Scuzați-mi ignoranța, am înodat eu vorba. Da, Baudelaire, e slăbiciunea mea. Traduc și acum. Din de desigur. Deși după nume bănuiesc că sunteți german, am insinuat eu întrebarea pe cât de indirectă, pe atât de nedelicată, la care îmi doream un răspuns afirmativ. Nu, sunt evreu, a răspuns el pe un ton sec. Atunci am avut un acces de lașitate. Dacă se va afla, și se va afla, că eu particip la adunări împreună cu acest domn Vesfrid și e probabil ca la cenaclu să mai vină unul, doi sau mai mulți ca el, în mod sigur devin suspect de filosemitism. Colegii mei vor șușoti pe la colțuri, mă vor arda cu degetul, mă vor izola. Eram în plin regim antonestian. Dacă antisemitismul în nuanțe moderate se consuma mai mult la nivelul oficial al autorității de stat, în mentalitatea generală a unei anume societăți, filosemitismul avea o reputație îndoielnică, dacă nu de-a dreptul odioasă. Firește, trecuse vremea când lui Sadoveanu îi se ardau cărțile în piețe publice, trecuse coșmarul guvernării și rebeliunii legionare, dar pe șoseaua Chisele funcționa o expoziție antimasonică, monumentală a istorie literară a lui George Călinescu, fusese primită cu răceală și ostilitate. Peste doi ani, steaua fără nume avea să se joace la Naționalul din București fără numele lui Mihail Sebastian. Cu toată admirația pentru Gala Galaction, studenții săi, sau cel puțin o bună parte din ei, aveau destule rezerve față de faptul, atestat de surse orale, că părintele profesor frecventa nu numai biseica, ci și sinagoga, unde a psalmii lui David împreună cu rabinii și hahamii. Și totuși, uneori mă întrebam dacă trebuia neapărat să-mi pese de ceea ce gândesc alții despre mine. Într-o zi, ducându-mă la țară să-mi revăd părinții, m-am oprit la casa uneia dintre cei mai iubiți verei mei, despre care știam că tuberculos la treapta ultimă e pe moarte. Am deschis ușa și am văzut pe pat un schelet acoperit de piele, al cărui plămân, rămas obiată zreanță, se agăța cu disperare de o respirație repede și puturoasă, îngroșând parcă vizibil negura de bacil din odaie. În prag, cugetul mi s-a cumpănit o secundă. Dacă mă apropii de muri bun și îl îmbrățișez și mă așez pe marginea patului și vorbesc, așa cum ar fi normal și cum aș fi făcut în orice altă împrejurare, contaminarea e aproape sigură. Dacă nu fac așa, Aurel va muri cu tristețea că până și eu, vărul și prietenul său l-am ocolit. Gândul din urmă nu l-am putut suferi. Și m-am așezat lângă aurel și am vorbit și citeam lumina din ochi, lumina aceea cu care fiecare om ar trebui să despartă de lumea aceasta și le-am sărutat pe amândoi obrajii pe lângă spumușoarele gălbui ce infloreau la cheotori leguri. Nu m-am contaminat, cred că puteam muri de orice în afară de tuberculoză. Niciodată însă, după aceea, nu mi-am putut da seama dacă făcuse nesăbuitul gest numai ca să nu-l mâhnesc pe muribund sau și pentru a nu-mi stâlci, fie și numai în ochii lui, propria mea imagine. Vanitatea e un sentiment atât de perfid încât uneori împrumută masca celor mai sincere dăruiri. Între mine și domnul Vesfrid se așternuse tăcerea, o tăcere vinovată, care mă stânjenea mai întâi pe mine. Tramvaiul străbătuse calea Văcăre și se apropia de stația Sfânta Vineri, unde trebuia să cobor. Când ați spus că va avea loc ședința al cenarului, am întrebat eu într-un târziu. Marți, marți seara pe la șapte. Ah, am îngăimat eu, cum de nu m-am gândit mai din timp. Marți? Tocmai marți. Tocmai asta voiam să spun eu, a intervenit el. Marți. Exact marți va trebui să plec la Galați cu unele treburi și nu sunt deloc sigur că mă voi putea întoarce seara. Mai mult ca sigur că nu voi putea fi de față la Cenaclu. Îi voi telefona domnului Meridoneanu rugându-l să mă scuze. Și pe dumneavoastră vă rog să mă scuzați. În mod sigur voi lipsi de la Cenaclu. Îmi pare foarte rău. Ar fi trebuit să-mi amintesc mai din vreme că am un drum la Galați și că nu-l pot amâna. Dar vă rog să vă duceți la Cenaclu. Vă spun că va fi foarte interesant. Am coborât din tramvai purtând în mine o amețeală otrăvită. Domnul Westfried îmi deduse o promptă și usurătoare lecție de bun simț. Eram convins că nu avea nici o treabă la galați și că marți va sta toată seara închis în casă, numai pentru a-mi lăsa mie drumul liber către un cer literar spre care mă arghezi. arghezii. Tăcerea stingerită din tramvai, apoi băiguia la mea, îl făcuseră să-mi priceapă intenția și el mi-o luase înainte cu o secundă, una singură, dar îndesulătoare pentru a defini noblețea spirituală a unui om. Mă simțeam umilit, înfrânt și nu știam cum să mă răscumpăr. Îmi fusese teamă de ceea ce ar putea spune colegii despre mine. Dar nici o clipă nu mă gândisem la ceea ce ar putea gândi domnul Vesfrid însuși. Pe el îl lăsasem deoparte, la periferia opiniei publice, și iată că acum el se așeza în centrul ei, triumfător, Obsedant. În cele din urmă m-am hotărât să mă duc la Cenaclu, dar nu în virtutea asigurării domnului Westfried, ci cu speranța că le voi găsi totuși acolo și că voi avea prilejul să-i cer iertare, o iertare de care sufletul meu avea mare nevoie. Nu-i cunoșteam adresa, nu știam numărul de telefon. Singura șansă de a-l întâlni era ca el să fie prezent, poate pentru a-mi da o nouă lecție, de data aceasta, nu de bun simț, ci de demnitate să-mi demonstreze că în plin regim antonesian, el, evreul Vesfrid, era mult mai puțin îngrădit de spaime decât mă dovedisem eu, creștin îmbrăcat în schima abnegației. Marți seara, sunam la ușa lui Grigore Melidoneanu, în parfumat care anunța luxul apartamentului, primele cuvinte ale gazdei au fost acelea de a-mi transmite scuzele și regretele domnului Vesfrid, care, având niște treburi urgente la galați, Restul îl văd ca printr-o ceață groasă, mai degrabă nu-l văd, nici astăzi nu mi-aduc aminte cine a mai fost la cenaclu, cine și ce a citit, dacă am citit și eu și ce anume, nimic. A fost prima și ultima seară când am călcat pragul acelei case, unde absența domnului Westfried îmi ardea obrajii ca după câteva perechi de palme. Timp de câteva luni m-a ars o altă întrebare. Ce va zice domnul Arghezi când va afla? Eram atât de proaspăt în casa lui și atât de repede îmi oferisem interdicția morală de a mai fi primit. Dacă meridoneanul nu știa nimic, părea convins că prietenul său avusese într-adevăr treburi urgente la galați, nu se putea ca domnul Vesfrid să nu-i spună lui arghezi să nu-i se plângă într-un fel oarecare de purtarea mea. Continuam să mă duc la mărțișor, împovărat însă de complexele de vinovăție ale diaconului Iachint și de fiecare dată mă așteptam să surprind mustrarea gazdei într-o vorbă, într-un gest, într-o atitudine. Dar nu se întâmpla nimic. Argezii vorbea despre orice și despre oricine, de la Pascal la mitiță Sturza, numai de domnul Vesfrid nu pomenea niciodată. Nici măcar nu mă întrebase cum a fost la cenaclu să fi uitat, să nu-i fi dat importanță? Să mă fi îndemnat numai din delicatețea de a-i face plăcere directorului de bancă? Toate aceste întrebări și circunstanțe nu făceau altceva decât să-mi sporească nevoia de a-mi mărturisi eu în păcatul, ceea ce am și făcut, dar nu atunci, ci mult mai târziu, într-o dupăamiază lungă. Meșterul mă asculta cu luarea minte, liniștit, ca un duhovnic bătrân care a auzit multe în viața lui și nu se cutremură de nicio dezvăluire. Domnule Arghezi, am conchis, cred că e vorba de un act de lașitate și atât. Nu sunt antisemit, vă rog să mă credeți, că mi-am scrutat bine lăuntrul. Deși fac parte dintr-o generație contaminată, în bună măsură, de acest morb, nu pot fi antisemit prin structură și convingeri. M-am născut și am crescut în Oltenia, unde, precum știți, practic nu există evrei. Oriunde nu sunt evrei, nu se poate naște antisemitismul, ceea ce firește nu înseamnă că acesta apare oriunde există evrei. Dar nici filosemit osemit n-aș putea spune că sunt. Dumneavoastră ați putea fi, nu știu, vă privește. Eu, aici, în casa aceasta, l am cunoscut pe domnul Vesfrid. Am înțeles că vă e prieten, iar vinovăția mea se consumă vis-a-vis, -vis, nu numai de el, ci și de dumneavoastră. Cu capul plecat, cu palmele între genunchi, așteptam verdictul. Dragul meu, s-a rostit el într-un târziu, filosemitismul e tot atât de aberant ca și antisemitismul. Amândouă presupun un sentiment, dacă nu o ideologie, de discriminare colectivă. Important e să fii om. Eu m-am pomenit! filosemit involuntar, salvând de la moarte un evreu, datorită unei împrejurări în care nu am niciun merit în afară de acela de a fi scriitor. Să-ți povestesc întâmplarea. Reconstitui istorizirea fără să cred că greșesc prea mult, de vreme ce am ascultat-o ca pe un răspuns la o confesiune. Era vorba de un evreu, anume Weissglas, pe care ariezii îl cunoștea și îl prețuia pentru intelectul său subțire. Sub regimul viceglas Weisglas se afla într-un lagăr de concentrare sub comandă românească, de unde nu putea să comunice cu cei din afară decât prin mijlocirea unei cărți poștale cu conținut sumar și sever supravegheat, ceea ce se cheamă doar un semn de viață. La un moment dat s-a pomenit scos din baracă și numărat într-un lot, ce urma să plece către o destinație necunoscută, care nu putea fi alta decât un lagăr de subcomandă germană, de unde aproape sigur nu mai exista scăpare. Moartea plutea în aer. Spectrul Auschwitz-ului destrăma și ultimul firicel de nădejde. În timp ce nenorociții se îndreptau spre locul de încolonare, Ofițerul care supraveghea operația, poate chiar comandantul lagărului, a observat că unuia dintre ei îi atârnau niște hârtii din buzunarul pantalonilor. Se vedea cât de colo că le vârâse în grabă și că nu mai abusese timp să le ascundă de tot. Ia vină cu mă, jidane! Ce-ai tu acolo?" s-a răsit ofițerul. Tremurând de spaimă, prizonierul s-a lăsat despuiat și se uita cu disperare la ofițerul care îi cerceta terfeluagele. Astea, mă, sunt poezii de Arghezi, a exclamat ofițerul. De unde și până unde, mă, tu și arghezi? Eu, domnule comandant, sunt un admirator al poeziilor lui Argezi și m-am apucat să traduc în limba germană o parte din ele, câte le știu pederos și mi le aduc aminte." Asta știți ca să-mi umplu timpul. Tu, admirator al lui Argezi?" Poate că -l și cunoști?" Îl cunosc și aș fi vrut să-i fac o carte poștală, dar n-am știut. Nu știu dacă se poate, domnule comandant." S-a grăbit el să răspundă, văzând că vocea ofițerului se muiase și simțind, cu instinctul fiarei încolțite, că destinul îi oferă un moment de răscruce. Dacă s-ar putea înainte să plec?" Rezultatul a fost nu numai că lui Weissglas i s-a permis să scrie lui Arghezi o carte poștală cu un conținut care transgresa rigorile cenzurii, dar și că el și poate cu el întregul lot nu a mai plecat spre acea destinație necunoscută ce promitea o moarte sigură, ci a rămas în barăci românești de unde, la sfârșitul sau către sfârșitul războiului, s-a întors acasă. Se întâmplase ca ofițerul, rezervit sau nu, să fie el însuși un admirator al lui Arghezi. Așa cum era și colonelul Leoveanu, comandantul lagărului de internați politici din Târgu Jiu, iar aceasta a fost salvarea lui Weisglas. Carta poștală a ajuns într-adevăr la mărțișor, purtând într-un colț însemnarea cu stimă, iar de sub semnătura cenzorului, o foarfecă desenată subțire cu penița. E de presupus că ofițerul cu pricina și cenzorul ce se ascundea sub semnul foarfecei era una și aceeași persoană. Scriu acest capitol după ce Alexandru Cornescu și-a publicat amintirile în volumul editat de Nicolae Dragoș și poate oarecum incitat de ele. Nu cred că cele două versiuni se contrazic, ci că mai degrabă se întregesc. Oricum, eu cunosc întâmplarea din gura însăși a lui Arghezii. Diferența esențială ar fi că hotărătoare în destinul lui Weisglas au fost nu cartea poștală, ci hârtiile din buzunarul acestuia descoperite de ofițerul lagărului. Firește! nu exclud posibilitatea ca arghezii în urma misivei, să fi intervenit pentru eliberarea prizonierului, deși nu știu cât de puternică și la ce nivel va fi fost influența lui în dictatura antonesciană. Om foarte practic, Meșterul știa că, mai ales în cazurile delicate, intervențiile se fac numai la vârful. Avea să o experieze el însuși, pe propriul său suflet, prin 1949-1950, în urma arestării fiului său. Cople și de durere, poetul bătuse pe la toate ușile Ministerului de Interne, fără ca din spatele acestora să-i vină măcar un semn. Deznădejdea era aproape totală. Era martorul zvârcolirilor lui și ale paraschivei și nici n-am îndrăznit să le spun că într-o zi, întâlnindu-l întâmplător pe părintele Gala Galaction, care era deputat în Marea Adunare Națională, l-am întrebat dacă poate face ceva. Nimic, dragul meu, nimic, mi-a răspuns el, ridicând din umel și frângându-și mâinile. Îmi pare rău pentru arghezii, dar nu pot. Se pare că însuși Teohari Georgescu, ministrul de interne, se dovedea insensibil sau nu unde a ajuns de puternic. În acele dramatice împrejurări mi am citit arghezii copia unei scrisori pe care i o adresase direct, Anei Paucăr, scrisoare ce m-a mișcat profund nu numai prin durerea părintelui, ci și prin demnitatea scriitorului, solicitând eliberarea fiului său, Poetul nu-și revendica decât meritul de a-i fi dăruit literaturii române o seamă de cărți, deși el la vremea aceea nu mai avea voie să publice și nici de cum pe acela de a fi fost militant de stânga sau de a-l fi salvat de la moarte pe Weizglas. Scrisoarea a avut efect. Peste câteva săptămâni, Argezi era invitat la Ministerul de Interne, unde un ofițer plin de zâmbete îi l a dat în primire pe tânărul prizonier. Deși există probe de vinovăție, a zis el curtenitor, totuși noi dăm drumul, știți, având în vedere că e fiul dumneavoastră. Dar când l-ați doat, tot pentru că era fiul meu l-ați doat, a replicat Argezi, revenit el însuși cu surâsul lui de viperă sacră. Că poetul era săritor la necazurile altora, gata oricând să pună umărul într-ajutor, nu am nicio îndoială. O făcea chiar pentru cei cu care nu avea nicio legătură directă și cu atât mai mult dacă aceia erau scriitori. Avea o solidaritate de breaslă cu care nu mulți dintre ostenitorii condeiului se pot lăuda. În ședința Academiei care a luat în discuție reconsiderarea lui Goga, Arghezi a ignorat obiecțiile unora și altora asupra politicii acestuia și a insistat asupra faptului că poetul din Rășinari a fost singurul scriitor ajuns pe un ministerial, care nu și-a uitat colegii de scris, ci i-a ajutat în fel și chip, numindu-i în posturi publice, oferindu-le burse sau stipendii. Mi-a spus-o chiar el. Pe la începutul războiului, când în presa literară izbucnise celebra camiliadă, în care mai toți scriitorii se împărțiseră în pro și contra Camil Petrescu, arghezii a sărit în favoarea lui cu sentimentul că apără un nedreptățit. Se ridicaseră împotrivai toți puchinoșii tiparului, iar omul trebuia apărat. Pe de altă parte merita, să știi de la mine, acest Camil e talentat de pute i-am deja că pute exprimă superlativul. Prin 1956 sau 57 i-am trimis un mesaj din partea lui Radu Gir, scritor cu etichetă diametral opusă acelea a lui Weissglas, cu rugămintea de a vorbi cu Mihai Beniuc, președintele de atunci al Uniunii Scritorilor, ca acesta, la rândul său, să intervină pentru repartizarea unei locuințe. Bietul Gir, prăpădit de bolnav, atunci când nu mai era... Tolerat pe lângă Institutul de Geriatrie, unde își târra zilele, dormea cu alte cinci persoane în camera unei rude, mai rău ca la pușcărie. Deși arghezinul nu îl întâlnise niciodată și nu îl cunoștea decât din silueta violetă a literaturii lui, s-a oferit de îndată să intervină, dar de, nu la Beniuc, ci undeva mai sus, mult mai sus. Efectul intervenției lui însă nu s-a finalizat, Radu beneficiind beneficind între timp de o altă locuință, dacă nu mai confortabilă, în orice caz mai lipsită de griji. Iată pentru ce nu exclud posibilitatea ca meșterul să fi făcut și o intervenție directă pentru salvarea lui Weissglas, al cărui nume întreg s-a păstrat în memoria mărțișorului, nu prin Immanuel, și prin jam, cu atât mai mult cu cât acesta era și un om, cu atât mai mult cu cât acesta era și un om de condei. În 1957 a publicat sub pseudonimul Ion Jordan o traducere a lui Faust, pe care Arghezi o găsea, ah, desigur, mai bună decât pe a lui Blaga. Așa se face, dragă părintea, conchisiel, că vais glas îmi vine și acum în casă și de câte ori întind mâna încearcă să-mi o sărute." Istorisindu-mi întâmplarea, Argezi nu a pomenit nici măcar o singură dată numele domnului Vesfrid și nu s-a referit niciun chip la propria mea întâmplare. Pe acesta l-am întâlnit la câteva vreme după aceea, pe o alee mărginașă a cizmigiului, nu departe de intrarea dinspre piața Walter Mărăcineanu. Nu am avut multe să ne spunem. Atunci i-am cerut răspicat iertare, o iertare pe care el mi-a dat-o îmbrățișându-mă. Ne-am despărțit în grabă, copleșiți de emoție. Mult mai târziu aveam să aflu că Alecu Vesfrid murise.